ګرانه محترم کو د مولانا زین الله سے د دوره تفسير قران د اصول او د پښند برکې څک چې په مسجد امیر ماویا محله خټک سولډیر کې په 2008 کې شوه ده د دې د میرایتو پته 27 شاوادي تویدو سنت 63 اې اې سي ډیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا د می چوک جنگیر او ساوې پروپرایټر انور شه توحیدی موبائل نمبر 031-5710-124 مرح مذتقی اللہ علی الشرک ویو وَلَا يُنَبِّوكَ مِثْلُ خَبِيرُ سورة نمبر آیات اگوری پین جشتا مفارا سورة احقافا آیت نمبر پانچے سورة الاحقاق پڑیشتا پا آیت نمبر پانچ چه چه غیب دان یوازی اللہ ومن ادولو ممن یدعو من دون اللہ ملہ استجیب لہو الہ یوم القیامہ فهمن دعائم غافلون را دیجی چاہتا را نو اغوی د دې د بلنن د دینه خبره ایله پته نشته دا قیامت پرد بد دې د رحمت کول نه انکار کوي نو دې آیتونه معلومه دا شو چې عبادت یوازې الله دی دا الله نه الاو بل څه پخې وبانی نه پويږي پدې موضوع باندې ګڼ احادیث مشته پدې موضوع قران کې ګڼ واقعیات مشته یو ټیکه مکمل پر دې موضوع دی ها پس دې ټیکه ک مضمون دا بیان شوه او ګور موسی عليه السلام د حضرت له سلام په کارونو کې نه شو ذل قرنین د دنیا بادشاہو خدغه قوم په ظاهري خبرو نه پوهیدو ترجمان په دریو سره خبره کړه وی نبی له سلام تعالی فرمای لا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا قال د سبب ته نشته دارنګه سابقه خپلوی اولیا کرامو 309 سالې په غار کې تیر کو تر پورته شو یو بل له تا پوښتکی څو وخت د تیر او بعد یوم وران گد او دري السلام واقع الله پسل کالم راو اسو فاماته الله می اطامن ثم باسا او الله اوتی سونه وخت د تیر کو او باذ یوم ور پیغمبر دی د زاند حال نه خبرو دا رنگ یوسف علی السلام هغه روم د پلان په دوکر وان کو کوی ته اوږر او به خرش کو یوسف علی السلام باندې بلا حالات رالو جیل ته پکلالو زلیخی کر لالو بیا عزیز مصر شو کی عقیب علی السلام ته پته دا واقعیت قران ذکر کوي او ابراهيم عليه السلام دي د غيب پټو تڼښتا مېلماني راغلي او دا لکانو پښکل کی ملائکه عليهم السلام او ابراهيم عليه السلام له زر زر اغا ډوډۍ موډه تیاره کړ ابراهيم ته پوهه وو په دې دا ملائک دي به به ډوډۍ ولې تیاروله لوث عليه السلام ته مېلمانه راغله الکانو پښکل کی او لوث عليه السلام خپښو وه دا یوم ویګه د لکانی زماده قوم بدتميزه بدکردار قوم دي مېلمانو باندې تنګي لکه نر قوم چې دی مېلمړي سره پهږي او د نرد ټول نه خالې غلکه پهېفه مېلمانو باندې ستکارنیه ودارنګي انبیاء له مسالم په غیبونه پويګي سليمان عليه السلام په غیبونه پوي در بلکه اخود خود وتوي احدت بمالم توهد بهي پجې تو کمن سبای بنبې یقین نه دا یو اوګدم حضور درنګ د نبی عليه السلام لپاره ډوډۍ کې زهر ورپېښي نبي <تصانًا> صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله ببی بی الزام لگه دلو نبي صلى الله عليه وسلم چا جد اچه لگوله نبي صلى الله عليه وسلم ببی نحار روك شئو صحبه کرام رو پس گرز پیغمبر اسلام رو پس گرز دو پتو تنوى پده وجه زمونگا دا حدیثو کم دا ډیر وضاحت سره خبر را گلی زمونگ دا فکر حنفیقو کتابونو که پتاوى قاضیان عرق ترسلی و صدره یا اگر صلیخی تویو خدای پیغمبر را گواهدیم چې بس الله ورکو دا نه کړو نو پتا وق قاضیان ذکر کای یكن کفر دا کفر دی دا اعتقد ان رسول الله یعلم الغیب دا داخل دی پیغمبر په هغه پوئگی پدیو دا کافر شو چې دی وی الله رسول گواهد دا رنګ پتا وبزادی ذکر کای یو چې سو کوی ان ارواح مشایخنا حاضرۃ کم کم کا سوی در مشران و دارون حاضر دیو پتہ او تلگی ازرا سڑی کافر کی گی، دارنگ پتہ عالمگیری هم ذکر کړي بحر الرای فی زم جلد 24 کی ذکر کړي مجموعل پتہ فیکو افق اکبر کی مولا لقیر ذکر کړي رد المختار دریم جلد 22 او زتن میکه علامہ شامی رحمت و ذکر کړي پدې علم غیب مسله باندې مستقلا کتابونه ذکر شوه ها قدرشوه حدیث مولانا سرپالان خان صدر مدرس علوی صلی الله علیه و تعالی الله ایږي پوره علم کې برکت واچي هغه په دې موضوع کتاب لیکلی ازاله الرایب بهترین کتاب دی سره پر آسان صدر سه ازاله کتاب په موجود علم غیبی لیکلی شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمۃ اللہ علیہ البرهان کې پدې بهترین کلام کړي تارنګی شیخ تفسیر مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید په دې بهترین بهترین انداز سره دفق دفق کتابونو اوالی اگر هغه دکړی دی نو نن موږ درس کې دا وې چې شرک په دوه قسمه یو شرک اعتقادي دی یو شرک پهلی دی د شرک اعتقادي څلور اقسام دي یو شرک په علم یو شرک په تصرف یو شرک په دعا یو شرک په عبادت بیا شرک علم دی ته ویل چې الا نه نه بل څوک پغې مو باندې علم غيپ هغه ثابت دی چې بیا قران کې وینم یو اا قسمه ایتونو ګریبدان یوادي الله الله ذات صفات د ثابتې دیم <سلام> دسم ایتونه چې په هیڅ لا فرمایي چې پیغمبر په غیبونو پويږي پیریان په غیبونو پويږي دا رنګي دا ټول مخلوقات مندونې الله چې دی دا په غیبونو پويږي ان شاء الله سباني درڅ کې شرک پر تصرف او بل ان شاء الله په پلسس منډه درڅ هغه واقعي ځکه چې په ګندبه نه اوس دې خبري بیان شوی چې په قران کې د مضمون رد د شرک بیانیږي دا مضمون کې ډېر زیات احانې زړه د چم پارتي د تی مأمونیو تل دا وه تمام اعمال تباہ برباد شي غثي الله جل جلاله انما نوالوه ادي خبري مافي هیر جز نکي د څوک د الله سره شرک کړي بیا دا شرک دا تی جنگلو دا فارا غلماء دا دن اقسام بیان کری یو شرک اعتقادی دی یو شرکی د دی دا شرک اعتقادی سنور اقسام یو تاوی لکی گی شرک فی العلم شرک فی العلم دی دویج دا, دا تبارک و تعالی نا بل چاہتا غیب دان اوی بلستر عالم الغيب او غنی چه معالیک علی مسالم اتیا یعنی قال ی علی مسالم قولیہ نیکان خلق دلیږ دی خبره وضاحت کړه چې په قرآنی کریم کې الله تبارک وتعالى ب علم غیب صفت ځان ته ثابتې چې په غیب او ذوق ویګم کلا یعلم من فیس سماوات والارض الغیب الا الله ملائک علم السلام په غیبونو کویږي انبیاء له سلام په غیبونو کویږي پیران په غیبونو کویږي ائډیای کرام په غیبونو کویږي اوږي څیور دغه اقدم دا چې غږان یو ځای لا شرکت بل اعلان په ځین تصرف <خخ> دویم نمبر شرک پی تصرف با اللہ نا علاوہ بل سوکو ما فوق الاسباب نپی او ضرر والا جنم شرک پی تصرف دیتوی شی غیر اللہ لرا غائبانا ما فوق الاسباب نہ پاور کین ولا ضرر ورکول ولا اډول نشي دي دي مونږ به خبرې کوي دا اوله ګوت چې ما فوقن او جيم غایبانا کچرتہ حاضر حلقوي او اسباب موجودي او ته دا ویل طلب کی یا هغه ضرر ورکوئل کی او یا ته دا غنا سکیده حاصله کی وردا بیا شرک نه دي سنت رسول الله صلوات و من انصاري الى الله زما بسوق امداد کوي الله د دې مبارکي دغه کله دیوغه عيسى عليه السلام کړه غیر نه امداد هوتې او عيسى عليه السلام کړه غیر نه امداد هوتې یو هودا ما تحت الاسباب زیم دا ہو غائبانا نو شرک پہ تصارب دی توید اللہ نا علاوہ ما فوق الاسباب دن پہ او ضرر ورکون والا بل سو یا فیر فقیر یا پہ لرا ینے بل سوک مفکن کشاو حاجت راوا گنل فقران کی اللہ تبارک و دا مضمون دی وضاحت سره ذکر کوي چې تصارب اور واغدار ذمہ دار مشکل کشا حاجت روا زامن زنو ورکور وعلا بیماری راہستو وعلا صحت ورکور وعلا صرف اور صرف یعود اللہ تبارک و تعالی ذات پہ صورت مائدہ مندیشتم نمبر آیاتو گو رہی نفی دشیرک پہ تصرف صورت مائدہ مندیشتم نمبر آیات موسا علیہ السلام هارون علیہ السلام قوم ته سلام بیان کا موسی علیہ السلام قوم ته راځي jihad کوي اوا قوم ورته وی چې اے موسی علیہ السلام داخله کوډیر زه اورګم نه لږه نه ويام موسی علیہ السلام ته وی فذهب انت وربک فقاتلا تا او ستارب دل شي موسیٰ علیہ السلام وہی ایت نمبر 250 قالا ہی موسی علیہ السلام ربی اجماربا انی لا املکو ذی اختیار مما 14 جما واسن رسی وګورا موسی علیہ السلام پیغمبر او فرمایې انی لا املکو یا الله زماد حق زمانو د ضرر نه د دې اختیار منځ نیما یو پیغمبر دا وی په ری باندې ذمہ دار نه وي پیغمبر په عادي طاقت نه لري حضرت موسی عليه السلام سوره اعراف آیت نمبر 188 د لویایا اې نبی عليه السلام افو اونو رویت دی آیتون کی سی کول کا وی دا آیات پاول کیا اللہ فرمائی قل قل او آیا او آیا دا مسئلہ بیان کا دعو رسوا دا دیرا ہم خبر رخا قل اعلانو کا سورة عراب نحما قارا یوصل اتا تیائی آیات قل اعلانو کا اے نبی علیہ السلام اعلانو کا خلق تاوی آیا لا املکو زی ارتعار نلرما لې نفسي د پاره د خپل ځان او د پیغمبر الله ته محتاج پیغمبر وی زه یې پیار لرم د خپل ځان د او له د نقصان الا ماشاء الله کی جاوا چوغو لري الله زمام خپل ځان ته نه نه پا ورکو دې یار نشتا زمام خپل ځان ته زړر طاقت نشتا پیغمبر ته نو خلکو دغه مساله زو افتیار من نیمان زن تصاریف فی الامور نیمان زن اختار کل نیمان اللہ عملی کو لنبسی نبعو و لعب یلوان بارن سورت یونسو آیت نمبر انچاس نبید شرک فی التصرف سورت یونسو انچاس نمبر آیت وی آیو نسم فارا یو کم پر نمبر آیات قل اعلانکا اے نبی علیہ السلام خلق تیو آیا ایغنبرتا تو خلق تیو آیا او ارو آیات چلن قل ایو آیا ایو آیا ایو آیا اچہ فروانکا قرآن سنت خلق تیو نماو چې تاسو خپل شيخ یوسف بخیښاله شي په داري حال دی او دا تمه شنو شه باندې ولې کوئی اعلان لا املکو زمالک نعما زه اختیار مننه ما نفسي د فارغ خل ځان مدن نقصان او لنفيدي الا ما شاء الله مگر کیږي او اوړي الله چې پیغمبر خو الله دې دې متصرف نه نمان ناس کی اختیارات نشتا نمبر اولا جیزا کتابون اولی کو شیئے دوی اولا سن ازوان دادولت اکالو بیو بیو بیو راستا دا ایدہ کرامت دیجی او دارا جی اجعار نکلی کار آلم کا مدبر بیش ابل قادری جیلانی دا دنیا دا اغنی نظام دا بال جیلانی چلیئے اون اجازه یو شمسي تمريز بابا ملتان کراوالو ګور دادا عليا وخت کرامت په خاطر شمسي تمريز بابا ملتان کراوالو چې تا وتا خبر کا ګور اساله ګور اساله چې دیغه ځه لمر کا اګيره اګيره په خبري لا طاهر وتور نه ورته داس عقل مله چې بابا رسس ورته شه بر خوشه وي کوم ته ملتان دا چې موږ ته مليږو د امره کیسه کوي کله ان کل نفس ولو ولعفاه دا به داږي دېانو شنو شنو جوړي یوه تا ته یو نسمه ځان ورغې دا کتابونه کې شته ادمونه ځان نه وي دا شي چې داخله کې پدې راوول نو قران دې دې ویل خلق توحید دا کړي نه خلک خبرو د ملک او دی کسو کا تاروخ خلق ناروخ خبن او در ایک کافر مولا او کافر مصمیعو کخا او دیو ریز او ملشو مخد یعویسے میں زوان ہو را گئی او دیو ریز او مولنی جانے بجزما دانی یو او دان ملشو او داد سمدیر پر یادو گئی خا او داد او دیو ریز او زوان ہو لیگی دیر ملک الموت مخدی دیور پسیخ او دیجی ملک الموت را تین کو ملکن کا سو را تیا بستا ا مله کومو ته له غوړنه ولا پاته نه ته جنه چې امه ورته ژوندونه نه اې درېږي ته سولم راوغه تا نو کیدا ویل او یالما خو نور لپیاندې د خلکو ته نو سم ژوندونه نه چټه غوا ما موصله سی خو کتاب دې کتابي وکيستا دا وایي شا دا کتاب دې نه اوله قران مطیعه کې راغون دا مناقد یا مثلا د یو لن سن پیر په کرامت سره ملي دی را دیته کلی نه کلیله ورته پیر سه ته الله په دوله لې کرامت ورکره یو چې دмун مونږو بیا را په کرامت ورکره دیته په تواله دې دکې شرکیه دی انګو د کرامت نه نه کرامت نه دیونه چې کوم قران او سنن سره دایې دې کې کوم روایت دار مرابینا نه مرادونه ا شوه راخه مینا بغداد سای پخپن زنانکی چی جواندیو مکدون پخانکی باکشانی حمیشه گرم بازارو دای زد قدم حرسک پہرچاباندی تاو دی پیسا بایو هندو دا دا تا دا مناقاتت لراتنو بایو هندو اگا مر شو دا راگ بیا پیر سے خبر شو دا هندو پا مر پیر سے خبر شو نسولی تا غدن پا وینا سر شو دایو ورش مر هندو راستن دا د مرید دی ماتراواله د جنت لا یو وی وی ولا سقرته وران وريده د دا د ګو لشاد کرامتونو ولې کتاب دی دا خو د جنت خاودار له تاسو د علم ټول د شوالیدیا ګوره سمون دی کوي د زما لې نور د دنیا ته تبدال او تبدال هون باقی باقیه تاوطه د پښتون د دې ته جن زده د هندره ولا په دیارتا ساي قدرت دې د مملندي دي بسارتا نو پیر سي د مملندي سره قدر دې دي نو دې په کاره امد د پیر دی اندې شو مشارف په اسلام روان تندې شه 11 کتابونه جوړه کاهلي صبرنن دی ځان دې فاتشه کومې سديار کپټنونه کې ده چې بیا موږ جوړو چې بیا دې وندې صبرنن جوړ دې تاسو ته شو د دې ټول ا څلګي ویلی شي اسرائیلي شا کېدل ویلي ا څه ویږي نو سمه په دې اداره پسيګم دی چې ویلي دا بل کرامت دي ورکې یو ځل دی راغځا پیر چې تر اوسه یو بیا پیر چې دی او چې ورو نو غصه غړاله دمازی وګوره دا کوي او چې غړاله کوي هغه مرشي چې په دې چې چې د پیر څخه کرامت راځندې دا تاسو په ټول ځینځي کې دا ورته پاج نېبینی دا به په دې کتاب دی نورم په اسمن مناقب د لیزان چې سوداګر بچي هغه مرشه د پیر څخه پر کرامت هغه تاسې بل لا جندې ده د دې څخه نو خلک را جندې تلخ دا بل چې پاجا ایویرز یې راوړ ته چې کله هغه راوړي نو بیا زړه آسمان پر وروتیشي نو پیر څخه خپل لا کوم دا په څه په ذکر کېږي دا تاسو لپاره نه خبرې کوي دا رنګه نور هغه راپات د دې کتاب کې هغه دې زیاته راځمبیل دا دا یونس من زیان کرامات کې ذکر کېږي نبي اسلام ته الله فرمایته اعلان وکړه چې زه متصرف نه ما زه واجب دار نه ما اوره مشکل په ما امام په اعلان وکړ یا لا املك لنفسي غيري ولا نفا زي اختيار لمن ادي کتاب جدا ليني چا بده دنيسي اجي را دي را بده جل توي ولا رقه ته دي به صرفه ایتي هو کسی دغه ولسم زوان ولا غدو دی ولا وکلا او او کدا خبره د باز کتاب وی کلیو چې ولسم زوان بدوره تعال دي دی دیخه برګی سید تا یولکا چې د نورو سکاله غځې کې شرګیا ته بدعات او قرافات او د دینونو سسو به له سمې راوی او توحید بیان کا حق خبره بیان کا د نورو کاله ډوړو صحیح خبره په کومه مینه یو ځای چې پدیشا د کتابو علي ادالي رجیواله نالو په جلاوی ته دینی په کسری سترګې په توور نه کالو ډک چې دا امومس کے بیانوں میں خلق دوئی جنباتی در ازانک کسی دی او دا دی کتاب کری یا پاکوانیو کتاب دی لا عمل کو زی اختیار نلرم دخطالہ دخطل زان ندہ ضرر او ندہ نفی الا ما شاء اللہ ندرکی جیاغا چواری اللہ ندرکی جیاغا چواری اللہ ندرکی جیاغا چواری اللہ نمبر چیالی سو متشریف یا واجب اللہ علیه یاددار یا واجب اللہ علیه نمبر آیات سوره الانعام 46 تم آیات شپق سلم نمبر آیات قرءایا اے نبی نے اگر قلتا پاکستان کا فعل ہوتا نا قل اواء کن دیکھ رد شرک نفیل شرک پر علمو قل لا يعلم من فی صلاة والعرب الغیب اللہ دارا قرآن تا دبور دا سوک ترکر اگر اللہ سوک آتا رد شرک قل اواء دارا دی دور دی داکو اب کی دیتا خلق دی داکو دا انترنت دور دی داکنان جی دور دی اب دی دور سرا خبر پکار دا قران سر دوه طریقې زمانه وربان قل ایایا ای نبی رسول سلام خلق ته مساله بیان کړه ارایتهایا خبر کړه تاسو لاره دی به خلک کی کوي خلاص دې خلک ته بزين دې توهید او سرده مسلمونه راوړي نو ګوره خلک څنګه تریږي دغه کومه ته هغه ته دیو سره دغه شرک دې د بابا جاوه ته مزارون ته مزارون دا رسول دی چې په دې اما قرآن ایغه فرمایم خلقت چې ترقی د خلقو فلک پونه ته نهاله ای ریسونه چې څنګه د ترقیونه دا تم ملي کې پونه الله مخلوق دی یو مخلوق د بل مخلوق څخه نه دا،, دا اصل ترقی دا قرآن زدار په دې نسبت او خالق ته نه رسیدا الله تعالی دی اصل ترقی دا سړیا کو اعلان وکړه ای نبی دې بِنْ أَخَذَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَأَرْسَلَ كُلَّ تَأْصِيلَ لَا تَكَدَّ لِذُور تَكَدَّ أُرِيدُ وَأَرْسَلَ كُلَّ تَأْكَدَ لِذُور وَكَتَمَ الْقُلُوبَكُمْ أَمْ لَنَجِيَ تُلُمُسْتَاسُ سَمَتْلَبَ يَا خَلْقَ تَصَاوُ اللَّهَ كُنْكِي تَصَاوُ وجاءت واللاقاويتي مستقيم دي لكازي مدار سيد دي دالدي زي مدار او سيد دي دا مدار بلت دي مدار شتا هات نا نا نا ان اخذ الله وعشر قران لك فمن ذا سر تخويثر الله سماكم وابصاركم صفايع ودانوند ذمہ دار څوک ودکړوزی مدار څوک ودلی ونوز مدار څوک خلک د انادمن نه کې ذمہ دار دي په دې پچاوسه پرلم نه کې نن نه من نه کې راځي دا دا سرغږي ذمہ دار دی دا ټوخي ذمہ دا بچی سپیشلیست دی دا بچو کې دی دا ویل ورکو نه اله دی زموږ د معاش رجن چې جله ده دښوا دغه مې شایې چې بعد دې رجال ته وریا نه وې فا دا دی چې پیرمبر یې سید ورکړل هڅه با هغه خلدرا وستا اته یې ماشه نه کوله یو دی د اهمیت چې له یا بچو الله پګنور والا زموږ اندي ورکړل الله زاد دې ورکړه تنابلکا د ذکرې السلام بچي نه کېد الله تعالی دې الله تعالی ورکړ ایبراهيم علی السلام بچي نو ورو او تبعو بو جئت توافون اوکی نوز اللہ کو فرمائلو وَلْيَتِوْنَوْفُو بِالْبِیَتِ الْعَتِيقَ دا گیا تاوی دل بسر زمان اکورا دا بول کورا با جئت تاوی دل بسر زمان اکورا با جئت تاوی دل بسر زمان اکورا با جئت ارابا لارلا توافون باوکو ارابا مطمئن بواکتی کخیر زمان بچی راکریشی کال دو ربیا ترس بچی مبیان ا تاسو پېږې په دې کې تاسو له دې ځایه راکړیو وي ائناکین ان هي د چې کا دغه سن رستي کړه څو په تاسو له کله له پیاوسه د کار ته چا پېراتا وی کول ارایتو لذا شرکیت دی مال تر کېو دغه دا لږه <سؤال> ا خلقتہ د قران او سنت او د توحید رسالت چرانه بنانته کراستا کول ارایتو ان احد زمین ته دی او دی رو با با دا گردو بچی نکی در حلده کی بلا لو او حلده کی دیگان سرا اگا چرچی دکی رو لو اگا بی بلا شیق اکولو اگا بروزو تبی اگا جاکی اگا اگا دربو تبی عدو تبی عدو تبی عدو ورکولی پای بانی نظرنا منس تیرانی دادی منک دا شرکیا چو خلقی شرکیا پیشتا رسول قلع رائیتون ان اخذلاء سمکو عبصارکن و ختماء لقلوبکن ]nn. من الاله غير الله ايدي د ايدي کې دوی ځخره دوی خوشاله نش بجي به دي جنکو زناو سمونه تکره پر اکه مادي شانو نه روانه نه غړيا باقي نه پاکل بجي با ګره مناوي دوقا قل ارايتم ان ارز الله سمكم اكرى دا کرا زون د کاند مال د حالت ملایيده پیر د حالت ملایيده ګول د حالت ملایيده نارانه پر ماريت او جوړه خلق جدید د بمبایي اغه نظر اغه من د فاطمه ساتي دغه کوسلو ساتي مدار ده دا شيعي دي عالمي شعوري سمندر اغه شو خلق اعظم او خير ما ما و له خيري د دې دي استي شو دغه موده سويته د بها الله ولادي نو تاسو د توفيق راجي د توحيد د قل ارائیتن ان اخذ اللہ سماکم وحب سعرکم وختم علا قلوبکم کلا تا سکانکی کلا تا سراندکی کلا ملونکی نصوب در تنوزی مدار نصوب در اندوزی مدار سوب نوزی مدار من الان غر اللہ یعطی کن به تا سر بسوک ربنا در کئی تا سر بسوک سترگ در سورت راز شپا نصم نمبر آیات اگوری سورت راز شپا نمبر آیات متصاریف یوازی اللہ لکی دشیرک تصاریف سورت راز شپا نمبر آیات لہو دعوت الحق خاص دا اللہ بلن حب لنذا لہو دعوت الحق خاص دیا اللہ بلن در اشتیا نو دیکر آمدد وطورید دلائل پیشو اس مسائل ذکر قید شرک والذینا یدعونا من دونهی او آتسان یدعونا چرا بلی سوا دا اللہ نبل لا اله الا الله بل جاءت وهي رحمتي وال وانا لا بودات يا ميرانا ما نيول لومن رسول الله ما جاء والذين يدعون من دونه وكا كاسب لك يا رسول الله لا اله الا دچريو اپنديش قران رحمتي او شاگردو دزيتره لجو کو دخل ګډه رکھو توحيد نو بيان یڅنګه چاسه رسومه سه وکاو کنه چاسه پڑک موږ درګ وکاو نه نو یوه سړی طارد مسله بیان کړي دی نو سري مسله بيانې خلک بخښه ليو او خلک وېچره لري خپل <سؤال> بيان وکرو نه سلازه خلک به دې وې دی او وکړو د دې ژوند کې بتاري لګې دي له مو اضافي ګند او ضد تعصب و دي یو راد دې مسله بیان ک کاره توحید بیان کا دندیشو قران دی توحید لا اله الله قوم ا ا ستاره الہ نہیں چاند الہ نہیں سورج الہ نہیں دی رفل کو بخوا د نور پومے عبادت کول نو خلق د نور پومے عبادت نه کیو دا مثلا میں بیان کړه لا الہ الا اللہ مفهوم بیان کو کی سورج الہ نہیں چاند الہ نہیں اگ الہ نہیں دا سموایا و د استرا کا پیر بابا دی بھی الہ نہیں, نہیں دا تا بخش بھی الہ نہیں علی حجویری الانی و دیت رکی سرا چې چاکمو اوریاو ته د خدای درجه ورکړلوی دا الاه ندی لو نو دا هو تل حق حاضر لالا بن دریشتیا او اگ سان چر امدد کوي چې سیوا د الله صفه یاد دی هغه چاته لا استجیبونا قبول ولی مشکو له د بی شی ان د حصا د بی شی او مخی نگتی او کلام دی لایستجیبونا کبلوالی مشی خولے. دا قیدو اصول لی چی کلا نکیرا فسیاغ دنفی کی واقع شی یو نکیرا دا او مخی کلام منفی را را ہوا لی کلا دا یو نگتی او سینٹنس یو منفی جم لڑا او که منفی جم لکے نکیرا را شی نو علما زکر کری چی دا نورم عموم پیدا کئی نورم عموم پا کی. وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لِلْقَدِيمِ بَلْ <مسؤال> يَصْدَعُونَ كَثِيرًا <مسؤال> مِنَ الْكِرَاهَةِ فَسَيَجْعَلُ لَهُمْ فِيكَ وَاقِعًا شَيْءٌ عُمُومٌ پيدا کوي او وَالَّذِينَ اتَّسَامَ يَدْعُونَ جَرَابِ لِ سِوَى الله لَا يُسْتَجِيبُونَ لَهُمْ دِلَرَا قَبُلْ وَالْمُشْكُرِ بِشَيْءٍ دَهْسَا مِثَالِ ذِكْر كَي إِلَّا <مسؤال> كَبَاسِتِ كَفِ إِلَى الْمَاء مَغَرِشَانُ نَخْوَ رُوكُدِ دَخْلُوا وَرْغُو نو کوللا سنو الالمای پته رب دایبو داګه سره د نیر په وړانده واست او ګوراشه او ګوراشه او ګوراشه او ګوراشه کیدا او دغه لیته را نو آیا دا دوخلو تر رسیدې شي چې ولالو چې او ګوراشه او ګوراشه نو تاسو څنګه به دغه ویل سي آ پا نی آ پا نی او ګوراشه او ګوراشه خبره ورې لو دونه رات دا ور الله دا نه رات دا, دا نس تا पुکاروي دیشي ور پسوي و ما دعاوو پسې سي ال یو کافر یو ال کافیه دا به چاته چرامه د شويو الله دا ال کافرین دا را س کافر و ما دعاوو ال وما دعوا الكافرين اولئك بني الكافرون ذكر په قران ته لږیږي چې کله نکلس د الله نه الیا بل چاته اور اسیږه رحمت شوی یو نه الله د الکافرین دي خپل ګور د قبر په تخلق لګیږي وما دعوا الكافرين الا في لا کوم خلک یې درڅو خلاف کوم دی دین معاشره کې شریکیت او بداءه وجود ورکولवाडी وما دعوا الكافرين إلا في جلاله وأنه بلوا الكافرين मगर فصباي كده سور بهسرائيل 54 نمبر آیا دغه رے قل يدو الذين ظننتم من دوني فلا يملكونا كشف الضر عنكم ولا تحويلا لدعو الذین اعلانکا اے نبیل سلام خلق طویعا ادعو الذین رامدت کی آکسان چه الله پی گمان کون سواد اللہ نام تنجد اللہ خلق مشکل کو شاہا جت رواگا نے زی مدار کردوئے نفلا یم لکونا کشف در انکم ولا تحویلا نو دی اس کیار ننوی دلر کولو تاسو نال مسیبتا او ندا غيدة بدلولو تاسلاغا مصيبت مشيلاولو نه بدلولشي نولي غير الله را مدد كوي ولي بلسوك کار وكارسات حاجة روا جردو سورة فرقان اتلسم وفاراد درين نمبر آيات سورة فرقان درين نمبر آيات واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهو يخلقون ولا يملكون لينفذوا ذرا ولا نفا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نصيرا قران دا شي زبردست کتاب دی د خالق او مخلوق تعلق را ولخا چې واه خلقته غیر الله تعالی وتخذو دی او دایته د انسان ریاست ساتو دا نوٹ کړئ وتخذو دغه قران یو عجيبه کمالي کتاب دي اوس دا مسلې بیان کړه ورپسې فورن وي وقال الذين كفروا ان هذا الا الافتراء وعالوا عليه قوم خروا دا مو قران تربيت کوي چې دا مسلې بیانې خلک به اعتراض کيا من دون الله دي نور سيواذ الله نور مددګاران بل چاته دغداه درځور کا لا یَخْلُقُونَ شَیْئًا دِنِی جپېوا کوله وېسا دی په خپل پیدا کړی شی وی دی یو خود محتاج ہوئے دوسرے کا اسے مدد کیا دی د بل سره بنا مدد منغنه کیه یا وَهُمْ یُخْلَقُونَ دی په خپل پیدا کړی شی وی دی وَلا یَمْلِکُونَ لِیَنفُسُونَ او دی اختیار نه لري د خپل دا پاره دا هیڅ نقصان او نه د نفع وی وَلا یَمْلِکُونَ او دی استعاره ی لري د مرګونو ولا نصيره دوباره پورته کیدو الله هی ټول بتو له متا محتاجه سوره دوست نمبر ایتو دیورې دیته کې نو سره وایي ها جی نبی د شرک په تصرفو چې متصریفو مقدار صرف زمان ناوي و یابودونا من دون الله صدق قول الطباب دا قائد دی قران کا مکمل کتاب ہے وا یا عبدونا من دون الا اوق فن کتاب نے دی گرمی کو سو دشدل تول بجلی نوا دزی انتظار سو دم آرام کو اوړو غیبان تکلیب کرال درت ناس دی ادا دم رب نے کہا اللہ ز قبولیت درجی طور سی وا یا عبدونا من دون الله پر بان سو خوشحالی کی کہ لو راہ یت جما مشکل کو شریحه جت روايت پغایتوږي ذکردا ويعبودون من دون الله او دي عبادت کوي سي او الله نه ما دارچا لا ينفعون شنو په دور کول شي ولا يضرون او نظر الورکول من او دي بندگي سواء لا نا ده اچا چې نو ضرر ورکوئ شيونه نفا ده لا نه الاو بنتو کو او ضرر نشي ورکو لے وقعنا للكافر الا ربه زهيرا او دي رب الا الكافر الا ربه زهيرا او دي کافر دخت رب دخت رب نشاګر ځون کی دا کافر د اللہ توحید نشا گردی ندا غیر الله تول اللہ تا زکه دی زکا آلہ ما خرم علی ویو خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے مختاج پیرو پیغمبر اللہ قرآن کے وی کہ زمان پیرو پیغمبران تول مختاج دی نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہارے بے کسی میں علی زمان علاوہ طالب السکر نشہ رسے دے جو غد مختا جو ہی دوسرے کا بلا اس سے مدد مانگ نائے کیا بیان شرک سن کر کہتے ہیں کہ منکر بے بزرگوں سے بلا شک خدا مصرح سے بیانے ادا گر بزرگان نمنی خدا سے اور بزرگوں سے بکرنا یہ شرک یارو اس سے بچنا خبر قرآن میں اے محقق نبخشے گا حدا مشرک کو مطلب معاذ اللہ جسے اس میں نبخشا مقرر او جہنم میں پڑے گا بہت غفلت میں سے اب تو جاگو خدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو اللہ شکن تغیر تولی زی سریا او مالک ہے سب آجے اس کے لاچار نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا مختار او کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے کسے تم مانگتے او اولیاء سے اگر کم او فیدی شراب سرنم الاوی گی نصیحت المسلمین کے ذا لکر کہی اللہ ماری ابن اعبادو مسیحو خوفونا ویسا علیہ السلام چکم خلق بندگی کی نموعی ہو رہی ہے اعبادو مسیحو خوفونا ونعمو عبید من خلق المسیرہ فرد ایسا علیہ السلام ابادت کرے شرک کرے ویران پتیران یا پتربار کی براتیں شرک کرے اچھا سمونگا یا روی ونعمو عبید من خلق المسیرہ موچی آگا چا بندگی کرے اچھا عیسا علیہ السلام پیدا کرے نږ دا آچا بندګي کوو چې چا دې له سمې ځان پیدا کوي نو دا چا بندگی بندګي کوو چې چا پیبا باو کا تاس پیدا کوي چې چا ز ټول مخلوق پیدا کوي او بادو مسیح لا ناسوالو يريد جواب من منوا اذا ما تل اله بسليقون امعط بما ذا الاله شيخو دې مرغرازي دا سن اله کی دي شي صورت سوره دیار نصم نمبر آیاتو بوری سورة فاتره دیار نصم نمبر آیات نفید شرک التصرف یولجن انا فی النهار ویولجن نعار وسخر الشمس والقمر کلی اجری لیجل مسمع زالکم اللہ ربکم دیسی الله يرب السماء او الملك الله لال بادشاہی را والذین آواکسان ترونه جتاش امداد کوي سوغ الله نام وما ما یملکون من قطمیر ایستیا روری د پستی کی د ذکرته جوړي علی دوره اختیار نشتا بیماری را بیماری سے کیا طلعې شرف کیا او طلعې نه که د دیو تو خیخو کئی بچیو اور کئی اللہ ما یمکونا نو قطمی را اختیار نمری با پوستے کی داردکی راک جوری بعد پو اخا نکوئی خب پو اخا نکوئی ان کو ردائیتو نا دا بوتا آمدارا چا راغلی دی با انہیو مولیانا لگا قبروں سو لگئی وہ زمان مربان تفسیر کرسنے لگئی ترہ تفسیر پتر اپنے لگئی تو خود امرو والوان نوزگار شید گا صبر یلی ما يملكنا من قدمير ما تندس قطون جبال غستون مسجار شيخ په تفسیر کې کومه خبره کې چې دا ګورانه بوتان باندې راغله او دا او دوی دا سره کبیره ولا اثر لګېږي په دې آیات باندې علامه ali shirah متن علي تفسیر المانجي ذکر کوي هذه الايه شامل دعايات شامل له ملائکه ته جن او ته ان ترون لا يسمعوا ان تدعو مكتاثرا بني ونور استعصف فکار نور استعصف لنا باره سورة انعام اللہ سلم بر آیاتو گورے نبی دے شرک تصرف سورة انعام اللہ سلم بر آیات وَاِيَّنُ فَسْكَ اللَّهُ وَای اَن سَسْكَ اللَّهُ قُورَ سَئِ تَعَتَى اللَّهُ لِقِ strikesora بِۯ دور ۲۲ۑبِ linبِان ᪤вержِ만َ اَتَى اللَّه وَسْكَ وَای اَن سَسْكَ اللَّهُ قُورَ سَئِ تَعَتَى اللَّهُ تَكْلِفَ قَالَّا وتف Attack Conference قَاللّٰٰه دَرْبَانِ صَالّهُ گِرا نشتا لرقون کیا الا <سؤال> هو بغیر دالانا مصبت لرقوانا یوازی یوازد اللہ ذاتا ویم سسکا الله بدر فلا کاشپا لئو الا هو ودا جتا بیانے او علاکہ جی بازی خلق کو شرکیاتی بیان خوندر کئی حضرتا اہم او موانا عرسی علی اللہ لیتا او راغلو اگر حضرت بدایتون را رو د شرق بیو تو برا تندیج چلی کهو یر داو بس اروخ داو علاکیت راوی مسئلہ خود دا شیو بیان شروع کو درس شروع کو یو امن من, من اللہ بل امن سو سو سو بلکا زجی بیا درس تلو حضرت بدایتون رو رد شرق بیو گواز سون یا اس خوندیو کخا سون امزیو کان و اینس اسکالاو بی دورن فلا کاشتا لو داتی کلوی درس موسکی بیجیلوشو دا خویش اخوالک درس اولی اگر ایگر بانان بانسان اگر میجیر اخت شیخه پریشان شیخه مگرنن درد ایو کس اگر مسجی زر راولی دوری تو سر درد اگرد که نوی آخد لما گرم نوی آخد بیجیلوشو ویی نساسکا الله بدورن فلا کاشتا لوی الا هو ویی نساسکا بخیرن مونت من دا عیب اګه وکړم استادانه چې نو قران دا اوریدلم مزکای چې نو اندانه را مزکای زموږ په دا زمږه د استاداو ته مردا قرآن اورېږی اورې من دا استاد چې څنګه مندا چې زموږ شوو دی اورېږی دغه کله اخره طریقې کې نه اсту په دې بیان مفورونه خو نه به شایرا نه به شیا مکتوبه زموږ استاد محترم ته تا election وته اکرا نکرا نه دوی او رسخه وګ بیاځ په بیا را لو هغه مایدات په خبره پوشه خبره نه پوشي په ته دې زه ادري چې مصبحث وزیر اعظم چې نبيہ ا په پلا خبره تر دې زه غیران بیا وسو کوم دا یو په الله نو یې ویره د درغله پاکستان د ویا او باچین اور کومه دا پری پر ما خیر وَيَمْسَكُ اللَّهُ بِذُرِّيَةٍ فَلَا تَشْفَعُ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَكُ بِخَيْرٍ فَيَوَالِ نمبر 107 یولسمه پارا وہی الکس اللہ تو راتي طاقت الله له تا تکلیف کبه تا مصیبت را وسته تب به کې الله شر را وسته دانیوږي دیلی چې په خوا به خلک سره په دغو با خوري ساعتې ښا یو خوري دی کولې چا مې مان خوري خوري ځرا نو به خوره کوي دا خوري په سونو خسانات دي ایا په دې کې کېدلی نه کول <سؤال> هغه ټولې رسولات طریقاره چې کاوه د انه کله شادوون شادوان د غړغړ په دې کې باید ځانونه لري نو کې مضاضشتا څو په لاره یو نه غړطي څو د هغه خپلې بش بلبل شادوون مشابهت ته دا ځان شادوون د دې په ځانونه غړغړ دې ته پریږد یو ځکه ورو کې دونکو له خوري د ځینو راځل نشي او جراثیم د ګنورم اجي اچي یو چې یو دغه خوري بلاج جراثيم له شي ودنه بیا را جيه هبا چی شي موږ غوډ چنجي ماران ته کوچي بیا کا خوره يا پولي الله فرمایي ويهم سس قالو دذورني لمن امرسين سيد مذل العلي بالترين الين لي دير زیاد سفي رضر الانسان له اهل دل انسان يا الله لهږي بيان کوه اجرا شوه خلقا داخل د فكريا داکي او دا شيرا متني رواستوري په جرا شو چنه دا غنم اورنا لي درضون درض صناطي زمينه مشاران زمينه خلکو خاوري کولی اگر به ضروري مالږي پړي ضروري صفايي کولی دا ايته مائنات برکات الله من دا جنجاينه رايشتو نو دا قران ترالي جماع تک نه استو الله اوږي جندو او ورنه ديخا ويهم سسق الله او چختل محسن دير کې غدا لا تر کې ور کې دا الله پاکي برکات يې کوي چاره چاله يو لفظ او يته ذکر يو عقيده توحيد او بیا دا داس په کاوی او تحقیر کړي او د ژوندۍ د پرېشانو ذمتی وایو رسکل الله بدیرونی کورسیتات الله له مت تکلیفا فلا تعشب بلوی اللو بلشته له کوم کې وایي ربل سوق اگر صالح کويو هر کې غواهی اس خد اخوا اعتصار چې سوواله ازوا الله هر کی خواهي زموږه جورم د خلکو ته وي الله نه والي مخلوق ټول پتور الله څخه مختاري هر کی خواهي اس خدای خوا او اتصال ایزوہ چې سوه والي کما د ربنا والا در دستي خلائق خیر او شر هم مخلوق پلاش کې اختيار نه هغو د شر نشتا هر کی خوانه دو غیر حق را اتصال ایزوہ چې سوند درګاو والي بغیر الله والي ہر کہ اخوان ابو غیر ہکرہ اے پسار نیز دہی عالم ازو گمرہ ہوتا ہے دہی عالم کے داخل عبد گمرہ اشتلام وای رکہ بخيری فلا رات دلی حج آیت نمبر 73 گورے ولسمفارا سورۃ حج ولسمفارا آیت نمبر 73 او لسم و نمبر تریتتر دیو یا او نمبر اے تمامو انسانانو جوری بمثل بیانیگی او نسال فاستمیعو دهو مجھو پغدی ہو رہے او اللہ تبارک و تعالیٰ پا قرآن کی جن مسائیو زکر او دا نسال دا تبہین دا فاریاں یا ایوان ناسو اے خلقو مولی با بیانو گیو مثال سو جوس رائع ورمثال سری دین دان دان دا لگو لپکار دی دا سونا احمام مساله دا او دو خلق دان مساله سونا شاعت ورگولو دو مساله سرسول ورم فورو ان اللذین همو بکلک لگارو بیئی شی پا قبر پو اجرکی ردا سو مسائل بینو لپکار دی شکر مخلقو تظہورو تی مولی دان جیسی ایب دیو او دغه برکات دی اولاد په اولاد باندې کی بابا دې زیات خسنو کله ما سره ملاقاته کومه به کار کوي اجازه هم سربلند سره راځي که څنځه په یاره راځي دې زیات خسنو دا برکات دی نه اولاد کی نور برکات مرکات نه اويي چې دا اولاد هم ما او د دې مسکه دکاب اجازه سربلند سره تالوږي ان الذين تدعون من دون الله اي كيل اچاسان ته غم کلی دې مرګري وفات شي 24 جنټه د راځنا ځای ورو ته ساره غم تورالم غم کې لمنې دې دې په نومونه کې دوی واسه بیروت سره په دې کې د ځلو متخا تمرق خدمت دا ورو ته د مل دا پکاري شداغه په اند کفن دفن تنظیم شي تاروتې دې 24 جنټه دې سارګو دلته موصره کو په دې تمر مقام کا لمنه نمبرو خليخه مرزوی مجدما سره د پړکنده وي زموږ ولا امام الجل غم شو وی غیبان وبکی masala ولا تا اغه ملي باندې ونه پکو ورکا او سباته پکا ور ته لهره پکا ور مېدا خبر هوک مېدا مغظلوم کړي ته چې کله نه یاځه دانم اغه پچ پدشوي چې ردیخه پرشي خبر باندې نه مني یا کړي کله جړ دا وړه په سالي وباسو ا دې دې غړ برکاتي مالګه 500 400 جیب کې چولو اګه برکات دخته الا الذين تدعون من دون الله يکنا اتطان تارولا جتا سو ول چې وې سوالا الله نه نه يخلق ذبابه دي مجکل نشي پيره کول همچو ولا يكت ماولا قدتين ولا جمشي او کمتي صوت اخته مغناصوره نه شي دعوه طالب او مطلوب اكن يو مفتون کې اچانا جوختل کیږي او شرك په تصرف درېم چې په دې باندې نورم به تورې مش د نومه اسخروار ذکر کوم درېم نمبر دریم نمبر شریت په دعا شریت په دعا دې ته وایې چې غایبانا بیرته څو ډرا مدد شي شریت په دعا دې ته وایې چې الله لاله وا یا فقیر حتی چې پیغمبر تا غایبانا پکار کوی میچن ایتل کذا ذکر ابر انبیانِ مسلام ان پکاریو اننا تکلیخا انبیانِ مسلام یوازی اننا رمضت کری سورتِ آلِ مران آیت نمبر اٹھتیسے ہو رہے سورتِ آلِ مران نمبر اٹھتیسے ونالکا دعا زکریہ ربا قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِنَّ جُنْكَ ذُورِيَةً قَيِّبَا اِنَّكَ سَنْهُدْ دِعَا هُنَا لِكَ نُقَدَا دَيْتِهِ زکریہ علیہ السلام بچین ہوئی زکریہ السلام بچین مریم بی سے بے موسمہ میں ہوئی ہوئی دی مریم دارکن جینا او تُوہو مِنْ عِنْ دِلَّا ردودہ زکریہ علیہ السلام چھے کہے تھیاللہ تو بے موسمہ میں ہوئی اور اے زماربا ورا زکریہ علیہ السلام فکار کریا نچاہ تکریا قالا اونی زکریہ علیہ السلام رب اے زماربا حدوی ماتا راک ماتا دخپل ترپنا اولاد پاک ورا زکریہ علیہ السلام بچی والی یوازد اللہ نوالی انکا سمید دعا اکنان خواست توردون دعا گانی در این مرم گر ایوب علیہ السلام بیمار شو ایوب علیہ السلام بیمار کی سوال کیا اللہ مسل یذرو وانتم انار الرحیم اے جو مارب راجو م رحم را باندیو کی ایوب علیہ السلام کمر لگی چا پیر تشووا رادم علیہ السلام نا لاغش ہوا آدم علیہ السلام او حوا بچو ویا چالجرائی ربانا ولنا انکسنا توری بیا راض د وکړې ربانا جلنا انقصنا و لم تر بيرلانا وترحمنا لنكن من الخاسرین و علي سلام چهو الله تا رد سوني بما كذبون وجلي سلام ان لا فكار كې صالح سلام نمبر 92 یا رو پیغمبر ذکر کے رو وقت لگی سورت انبیاء نمبر آیات او پر سورت انبیاء کی اول شوروشی و ایوبا ازنادہ ربا و اسمایلہ و ادریس و ازل کفلہ دا انبیاء نمسلام فیل شوروشی سورت انبیاء دا آیت نمبر بحسی نا خیالوکے دا آیت نمبر بحسی نا ولكذا بحثنا مختي اه دا ابراهيم عليه السلام تشكرون شي وبحثي كي ويا ووهبنا له اساقا وياقوم الله الماج لذا منوركو دا منوسي من وركو نمبر 7 يو ان ازلدا عليه السلام الله لا وداهود وسليمان داهود عليه السلام سليمان عليه السلام وايوب ازناد ربا واسمایل وادریس وزل كتل وزنون از ذهب مغازبا وزكريا ازناد ربا ووحبنا له يحيا والفسير يو انهم يسارعونا ان يوم يكلن دا پیغمبران دی کوشش کو پټولو کاریون دیکه کې وېدونه ما مالک <سؤال> کارته الله <سؤال> وکا دی انبياء او در امدد کو لما بيواسي لا را مدد کا ويدونه ما رغب و رحبا